Та не дуже далеко за містом. Недавно, кажуть, от якоїсь тітки у спадку йому достався. Тітка була бездітна, він на її руках і виріс. «Ах, Боже ж, мій милостивий, чому ж це він мені не похвалився? Мабуть, невеличкий хуторець? Нічим гаразд хвалитись. А все ж хуцір, усе ж держава». Стріла його веселенька, привітала Любо, а він радіє. Не знаю, що то вітають не його, хуторець вітають. Обріз їх заручили. Гости, гости наїхало. Панночка така весела, балаклива, очі блищать, водиться з ним по руки, а він і очей з неї не зведе. Аж спотикається на ході. Гульба точилась до самого світу. Отже, скоро жених і гості з двора панночка вплач. Плаче та на свою долю нарікає. «Що це я поробила? Що це я починила? Та яке моє життя буде боги? Нащо мене мати на світ породила, горенько, моя доля моя сиріцька, стара тим і зарученим не рада та втішає внучечку, вмовляє, чого плакати, моя дитино? Годі ж бо, годі. Чому господь не дав йому панства багатства? викрикне панночка та так і вмиється слізоньками. По кімнаті бігає, руки заломуючи. Дитино моя, серце моє не плач, не будеш ти багатшою од усіх, та й убогою не будеш. Усе, що я маю, все твоє. Вона, як кинеться, до старої, обіймає, цілує, бабусечко моя матінко, дякую вам з душі, з серця, аж світ мені піднявся вгору. Одродили ви мене, рідна матінко. «Годі вже годі, а то й я зарюмаю, оце ж бо!» – промовля стара, та й сама плаче й сміється. «Бабусечко-голубочку, то ви з нами житимете?» «Чого б той бажати, та не випадає!» «Я такеньки міркую. Зостанусь я тутечки, у дубцях. Буду вам господарства доглядати, поряджати, а ти у хуторі хазяйствуй. А що ж, чи там, чи там покинути, і хазяйство переведеться, і в покою душі не матимеш. Панське око товар тучить, недурно сказано». «Добре, добре, бабусю, нехай так буде. Ах, бабусю, ви мене кажу на світ одродили». «То будь же в мене веселенька, не плач!» «Не буду плакати бабуню, не буду!» «Тільки що жених на поріг, панночка до його!» «Бабуня нам дубці дає, бабуня дубці дає!» Він спокійненько собі й каже, ласкаво їй усміхаючись «Ти радієш, то я рад, я сам дуже люблю дубці!» «Тут ми спізнаємось і покохались!» «Пам'ятаєш, який був тоді садок зелененький, квітчастий, як було з тобою походжаємо, говоримо?» А вона йому «Садок зелененький, садок квітчастий, ти згадай серце, які дубці дохідні». Молодий аж і здригнувся, і дивиться на неї, ніби його щось разом здивувало, злякало, у серце вжалило. «Що ж», – питає панночка, – «Чого на мене дивишся так? Хіба я що не людське сказала? Хіба не хочеш зі мною хазяйнувати? І бери його за руку, сама всміхається, любенько, і він всміхнувся. «Ти ж моя, каже, хазяєчка, кохана!» Повеселішала панночка, клопочеться своїм посагом, загадує та й опоряджає. І сама до всього береться. Навезли з міста шевців, кравців, швачок, храмарів і крамарок. Сама ганяє, жниха турляє, купує, крає, складує, як у казані кипіло». Було тоді нам лишко тяжке, бо таке наше діло. Хоч панам добре ведеться, хоч їм гори йметься, а нам, певно, одно. Кому каже весілля, а курці – смерть. На весілля панів в пані понаєздило, гуде у будинку, як у вулині. Цікаві панночки посах розглядають, дивуються. Ох, та яке ж оце хороше, ох, і все славне, он це яке, а все, мабуть, дуже коштовне. Інше, як побачить, що хусточку чи сукню, яку Аж очі заплющить, так її за серце і вхопить. Так вони й липнуть до того, як мухи до меду, ледве вже ми їх збулися. За тим натовпом, клопотом та трозбю, то я не урвала й годинка з людьми попрощатись. Вже коні стоять запряжені, тоді я побігла. Не можу й словечка вимовити, тільки обіймаю старих і малих. Молодий приїхав за нею на четверику – Коні вороні, баскії, правив візника плечастий, усатий, у високій шапці. З наших таки людей та довельможної вподоби вивчений. Тут пани прощаються, гумонять, плачуть, а візника той сидить, як виконаний з заліза. Не обернеться, не гляне. Посідали пани у той повіс, мене причепили позаду на якомусь височинному причіпку. З Богом, Назаре!